натякаючи на перше приземлення. Обличчя коропе!» застеріг кудрявий і таким же невдоволеним голосом сказав пілотам. «Виходить, знову сліпий стрибок». Штурман розвів руками, мовляв, це від них не залежить. «Так», мовив задумливо кудрявий, подивившись у вічі кожному з нас. Група готова і сліпий. Ми попрощалися із нашим підполковником. Я сказав йому, «Частіше пишіть матері, заспокойте її. Так я писатиму за всіх вас, а кому вже знаю, і зошити ваші коропи відійшлю на Волгу». Це буде в порядку, дорогі товариші, повертайтеся скоріше. По драбині ми влізали в літак, за нами зачинилися дверці люка. Кожен сидів зігнутим три погибелі, торкаючись під боріддям своїх колін. Бомбардувальник загудів, рушив з місця і помчав, набираючи швидкість кілька секунд нестримного руху, і... ДБ-3 відштовхнувся від поля. Ми в повітрі. Пілотам це не новина, небо їхня стихія. Це нам, земним людям, що звикли ходити по твердому, мокнути в окопах. Цікаво і вперше, і вдруге бути в літакові. Але зараз цікавість зникла. В ДБ-3 було дуже тісно. З нами летів іще якийсь інструктор. Траплялось бомбардувальник, раптово падав униз, і тоді ми хапали за плечі один одного. Та скоро так знову вирівнювався, дрижав від гудіння і летів далі і далі на захід. За мною сиділа Тайда, і я гукнув їй, пересилюючи гул моторів. «Щось ніби коліна твої трясуться, мабуть тримтиш, як осиновий лист від вітру». «Не я дрижу, то сіпається літак з переляк у німецьких зеніток», відповіла з ухвалою, наче розсерджена тайда. Минулося година, під нами було море, Бомбардувальник круто повернув на південь. Ось і та курляндія, яку розглядали ще на карті. Її видно кріщили нулюка. Уже скоро. Міцніше стиснув правою рукою кільця парашута, хоч він і був автоматичний, так певніше. Стрибатимемо в такому порядку. Командир. Я, Тайда, Орел, Короб і Латиш. Сигналом «приготуватися» буде відкритий люк. «Стрибай, сирена!» Не можу дочекатися сирени. Так усе тисне, мулює. Інструктор щось прокричав десантникам, які стрибатимуть останніми. Мовляв, щоб ті валились одразу на своїх попередників. «Охота тобі горло дерти!» – подумав я. «Без тобі хіба не знаємо. Чим кучніш приземлимось, тим швидше зберемося до гурту». Люк відкрився. Думки розвіялись від шаленого вітру що щодові знизу. «Гуде сирена!» Кудрявий ніби загаєвся, і я гукнув. «Трибай!» Відштовхнувся ногою І впав майже на спину командирові Минула секунда Висмикую кільце Чутно шарудіння парашута, що розкривається Наповнюючись вітром Нараз різкий вихлоп як постріл І сильний ривок тіла Тепер уже не відчуваєш ні болю в колінах, у плечах ні холоду, ні шуму, ніби стоїш у повітрі. З остохом обернувся. Побачивши чорний силует бомбардувальника, що все віддалявся, заспокоююсь.